Doktorea, Euskal Herriko zientzia eta teknologia fakultateko irakaslea da, lehitzarra, berroita zazpi urte. Ekologia irakaslea aspaldi honetan, bai fakultateko ikoeskoletan, bai mazteretarako prestakuntzan ere, ongi honetara. Gabon Arturo. Gabon ezkerrik esko. E, Zilegi baldi mazaigu pixka bat harin astea eta harin itzegitea. Ekologia gaur egun zientzia bada da mundu guztiaren zat, edo oraindik ere batzuentzat nola esan guen duke, bazterran asteko makina da. Ekologia batetik zientzia bada, zalantzarik gabe, eta bero zientzia guztietan gertatzen demezela, batetik bada marketing produktu bat ere, enpresaskoren eta beste alde batetik e, partidu politiko bat zurentzat, eta bazterramazteko makinari izan daiteke. Ez aile guztatzen, askotan. Bueno, batzui bai, beste hieez, eta hor bako itzak bere uh -huh. jarra dauka. Ja, ja, ja. Uh -huh. Eta, zer hilo, zeago, zenbateren joko indarra du ekologia irakaslearen edo ekologo baten e, itzaken gaurko bizartean? gizartean? Gizartean, norokorrean ikasango duke kutsi jamar, gero zenbait esparrutan ba, gian e, gehiago, baino... E, iritzia eskatzen zaio? Bai, bueno, iritzia nik ustez, zentzilarik iritzia, baino gehiago, datuak eman behar ditugula. Gero gertatzen dena da, datu iekin ze iritzi ateratzen duen batek, eta hoi iritzi hortatik ze e, jokabide daukeratzen duen, beztogean sal, saltoa ondiba daula. Orduan, e, bai nik uste gero eta gehiago eskatzen dizki gutela datuak, eta informazio eskatzen digutela, horrek ez du esan nahi gero beti kaso egiten diguteneik. Gero gertatzen... interes politikoak izan litzezke, interes ekonomikoak Boli, eta hori da, kontrasan asko dauzkagu guztiok. Bai, bai hori bai xe dira ekologiaren aztergai edo edo zati nagusiak alegia zure disiplina horrek zer ikasten du? Bueno, ekologiak aztertzen du bizidunak eta ingurunearen artean daukaten harremana, e, Gertatzen dena ingurunea zentsuoso oso zabal batean. Ingurunea batetik izan daiteke airearen kalitatea, urren kalitatea eta gozak bai, baina ingurunea e, animali batentzat izan daitezke, ba ingurune dautean landereak edo beste espezietako animaliak edo bere espezieko kideak ere baina ta gizarteren kasuan ere bai ingurnea, ingurne sozial bat ere hor hor dago. Mm hori -hmm. e, guztia da ekologiaren e, ikergaia, ez? Eta oso disiplina edo oso e, bide desberniak e, daude, ez batzuk ekosistemean e, eko, funtzionamendu aztertzen dut, beste gehiago banakoan funtzionamendua, beste atzu komunitatetan, zentratzen dira, populazioetan, erlo oso desbrenatzen dut. Joera, diferentak daude, segun ze herrialdetan, ekologia diferentikasten da edo bateratzu? Ez, ez eh, nik uste got herrialden araberaztela gehiago gialdatzen. Hagian tradizio pixka dut gehiago badagoaleku batzutan, eko sistema gehiago aztertzeko eta beste populazio gehiago. Baina gero, eta... Eh, Ingurunea orokorrean oro esan ba da gauza bada, baina gero ingurunea hori enfokatu dezake guzu maila dezberdinetan. Batekarreparatu dieza joke gehiago, banakoi eta banako bakoitzak zeharazua dauzkan aurrera egiteko, edo beste begiratu dezake populazio baten barrenen ze, zelkarrakintza dauden, komunitate baten espezie puruak eta horrek zer egin jaukan ekosistemarean eta beste inbaga auza.